الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد زفلا برپادا اوزيشنوم الله غسپدارو سفي سيتوا Sadovata i salama donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashab. Uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoći dozvolu nastavljamo sa komentarom ove izrazito bitne i korisne poslanice usulu sunne, temel sunneta, autora imama, ahlu sunneta wal jama'ata, imama Ahmed ibn Hanbala. Allahumu se smilavao. Kaži imam Ahmet, temelji poslovna čela suneta kod nas su po tri, postavljanje prepirki, napuštanje sjedinje sa sljedbenicima strasti i udaljavanje od razbrica, raspravljanja i polemisanja u U prethodnim predavanjima pojasnili smo propis raspravljanja i polemisanja u vjeri i spomenuli smo hadite koji govori o tome da je poslanik wasalam, pokudio rasprave i polemike kao što su i ispravni predhodnici ukazali na štetnost i pogubnost upuštanja u rasprave i polemike i da od toga ne dolazi osim zlo i pojasnili smo da je raspravljanje u osnovi pokuđeno i zabranjeno a da je posebno prezredno upuštati se u rasprave sa sljedbenicima strasti, sa novotarima zato što upuštanje u rasprave sa njima na prvom mjestu je jedan vid priznanja Njihovoj novotariji, da je to nešto bitno i nešto o čemu treba raspravljati, dok napuštanjem rasprava sa njima i ignorisanjem njihove novotarije, to dovodi do odlaska njihove zablude u zaborav, malo po malo. Kada bi ljudi ignorisali novotariju i napustili je, okrenuli se od nje, to bi dovelo do zaborava te novotarije i da iščezne iz muslimanskog društva. Kao što... Upuštanje u rasprave sa novotarima dovodi do toga da se proširi ta novotarija o koju pozivaju i zabluda koju propagiraju da se proširi među običnim svijetom jer u osnovi rasprava je privlačna ljudima vole da slušaju i da gledaju rasprave i onda ako onaj koji vodi raspravu sa novotarom nema dovoljno umjeća u raspravi i njegovi dokazi nisu jaki to jest on ne poznaje dokaze koji pojašnjavaju istinu a druge strane novotar je jako raspravi i koristi možda argumente na koje sljedbenik sunneta koji se raspravlja sa njim ne zna odgovoriti onda to dovodi do toga da oni koji su neuki pomisle da je novotarija istina, a da je istina novotarija. I rekli smo da su srca slaba i lahko u srce uđe zabluda jer je srce prevrtljivo. Lahko se povede za drugim, Lako se povede za onim što čuje i onda ulaz komu rasprave sa novotarima bojat se za ono koji raspravlja sa njima da ne pusustane sa pravog puta i da skrene u zabludu. Ali smo rekli da rasprava ili polemika u određenim situacijama može biti propisana, pohvalna, pa čak i naređena. A to je u situaciji kada nema drugog izbora osim da se uđe u raspravu. Kada ako bi napustili raspravu, to bi dovelo do širenja zablude i novotarije i dovelo bi do veće štete po islami muslimane, onda je propisan ući u raspravu, da bi se pojasnila istina i razdvojila od zablude. Ali je dozvoljeno samo onom koji posjeduje dovoljno znanja i umjeća u raspravi da je u stanju poraziti zabludu i uzdići sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao što smo i naveli primjere propisanih rasprava Kao rasprave Allahovi poslanika i vjerojesnika sa svojim narodima kada su raspravljali sa njima da bi im dostavili istinu i uspostavili nad njima dokaz i otklonili nejasnoće i zapreke prije nego ih je zadesila Allahova subhanahu wa kazna kao rasprava Nuh'a a.s. sa svojim narodom i rasprava Luta i Huda i Salih'a i Ibrahima i drugih Allahovih poslanika i vjerovesnika. Primer toga je rasprava koju smo spomenuli, a to je rasprava plemeni toga sahaba Abdullah ibn Abbas'a r.a. sa Harijijama, kada ih je pozvao da se vrate u džemaat i pokore Nuh'a khalifi muslimana Ali radijallahu anhu u to vrijeme, prije nego je Ali radijallahu anhu poveo bitku protiv njih kada su digli sablju na muslimane pa je Ibnu Abbas radijallahu anhu otišao I sa dokazima, argumentima raspravljao sa njima dok nije uzdigao istinu i odgovorio na njihove šubhe, na zablude, da bi se od šest hiljada Haridija, vje hiljada Haridija, vratilo se sa Ibnu Abbasom radijallahu anhuma nazad u džemaat muslimana i pridružili vojsi Ali radijallahu anhuma. Odbili da se pokaju ali Alija radijallahu anhu i ostali ashabi koji su bili sa njim poveli su rat protiv njih i porazili ih sve do zadnjeg osim što je nekoliko haridžija uspjelo da se spasi i da pobjegne. Dakle, to je ukratko rezime onoga što smo spomenuli u prethodnim predavanjima. Riječi imama Ahmeda ibn Hanbala u ovoj poslanici napuštanje sjedinja sa sljedbenicima strasti. Ovim riječima ima Mahmed aludira na izbjegavanje sljedbenika strasti, na udaljavanje od novatara. Kaže, Allah mu se smilavao na puštanje sjedenja sa sljedbenicima strasti, to jest sa novatarima. Musliman koji se tvrsto drži Kur'ana i sunneta, dužan je da slijedi ono na čemu su bili ispravni prethodnici ovog ummeta, da slijedi sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sallam i uputu na kojoj su bili njegovi ashabi, radijallahu anhum, i imami prvaci ovog ummeta, iz prvih i odabranih generacija, a iz toga proizilazi da se udali od novotarija da napusti sve novatarije, da se maksimalno kloni svih novotarija u vjeri i da se udali od svakog puta koji ga vodi ka novatarijama. A od toga je i zbližavanje sa sljedbenicima strasti, sa novotarima. da im bude blizu, da sa njima sjedi, razgovara, druži se i tome slično, jer to će ga dovesti do toga, Da malo pomalo postane jedan od njih. Kao što je slučaj i sa ostalim vrstama grešnika. Onaj ko se druži i sjedi sa alkoholičarima, najčešće postane jedan od njih. Onaj ko se druži i prijateljuje sa razvratnicima, najčešće postane od njih. Onaj ko se druži i prijateljuje sa kradljivcima, najčešće postane od njih. Tako isto je onaj koji se druži sa Nova tarima sa onima koji slede drugi put mimo Sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem najčešće postane jedan od njih prijel ili kasnije uzvišeni Allah subhanahu wa taala rekao je La tajidu qawman yu'minun billahi wal yawmi l-akhir Yuwaadduun man hadd Allah wa rasulah Necish na'ci narod Kui vjeri wa Allah jisudni dan Da priya ta'luye sa'onima Kui se suprostavlayu Allah in yagumun poslaniku Walau kanu aba'ahum Au abna'ahum Au ikhwanahum Pa makar bili oni njihovi očevi, ili njihovi sinovi, ili njihova braća, ili njihova rodbina, a od oni koji se suprostavljaju Allahu i njegovom poslaniku su bezimano sumnje učili sledbenici strasti, oni koji vjeru slijede po svojim strastima, a ne onako kako je objavljena, koji tumače vjeru po svojim prohtjevima, ne slijede sunnet i one koji su najbolje razumjeli taj sunnet, a to su ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego po svom nahođenju praktikuju vjeru, po svom nahođenju vjeruju i po svom nahođenju ibadat čine ili u tome slijede one koji su ih pretekli u tome, u novotarijama, pa se slepo povade zanima bez razlikovanja pravog puta od zablude. Allah tabarak wa ta'ala kaže وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا النَّارُ Nemojte naginjati prema onima koji nepravdu čine, prema onima koji su zulumčari, فَتَمَسَّكُمُوا النَّارُ pa vas zbog toga prži vatra. Nemojte se naklanjati prema onima koji nepravdu čine, koji čine je zulum, فَتَمَسَّكُمُوا النَّارُ pa da vas oprži vatra. وَمَالَكُمْ min د Thummelatun sarun I onda neje qe te imati pomaga aqa Ni ti zaštitni kamimo allaha I neje biti pot pomognuti. U ovom plemenitom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala Zabranjuje vjernicima da naginju ka onima koji nepravdu čine. Žestoko im prijeti. A nepravda je, kako to definišu islamski učenjaci, Wob'u še'in fi gajri mehali. Nepravda je da se stvar stavi na pogrešno mjesto. Kada uzmeš nekom imetak bespravno, učinio si mu nepravdu. Zato što si njegov imetak uzeo sebi, stavio si nešto na pogrešno mjesto. I time si učinio nepravdu. Kada optužiš nekoga da je ukrao bez dokaza, učinio si nepravdu. Zato što si krađu pripisao onome koji to nije uradio i time si stavio stvar pogrešno mjesto pa si učinio nepravdu. Onaj ko ibadet usmjeri nekom drugom mimo Allahu Tebaraka wa ta'ala upućuje dovu kaboru ili nekom šejihu mrtvom ili euliji ili kipu time čini najveću nepravdu. Zato što je ibadet koji je Allahu subhanu wa ta'ala pravo uputio nekom drugom mimo njemu. Pa je stvar stavio na pogrešno mjesto. Stavio ibadet na pogrešno mjesto. Umjesto uzvišenom Allahu, on je to uputio drugom mimo njega. Pa tako isto i onaj ko učini ibadet na način na koji nije propisan. Onako kako nije utemeljeno u vjeri. Ili vjeru. Vjeruje onako... Kako ona nije objavljena, vjeruje uzvišenog Allaha na pogrešan način i o njegovoj vjeri govori ono što nije tačno, taj čini zulum, nepravdu, zato što je stvar stavio na pogrešno mjesto, pa tako ovaj ajet وَلَا تَرْكَنُوا إِلَا الَّذِينَ وَنَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ I nemojte naginjati ka onima koji čine nepravdu, obuhvata svaku vrstu nepravde, veliku i malu nepravdu. I rekli smo da je najveća nepravda širk, učiniti uzvišenom Allahu subhanahu pripisati ono što je Allahovo pravo nekom drugom mimo njega tebaraka wa kao što je od nepravde i pripisivati Allahovo subhanahu wa vjeri ono što nije od nje. Jer time stavljamo stvar na pogrešno mjesto. Svaka novatorija i zabluda nema veze sa islamom. Islami od toga čist i onajko zastupa novatarije i poziva u novatarije ili izmišlja novatarije bid'ahte u vjeri takav čini zulom prema sebi kao što čini zulom i prema vjeri i takve obuhvata ovaj ajet kao što obuhvata i oni koji naginju ka takvim prijetnja koja se spominje u ovom ajetu da oni koji naginju onima koji čine zulum da će ih pržiti vatra da nas Allah uzvišeni sačuva od toga bileže imam Buhari i Muslim od Abdulaha ibn Mesuda radijallahu anhu koji prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao al mar'u ma'a je sa onim koga voli pa tako onaj koji prijateljuje i druži se s sjedi sa sledbenicima strasti sa novatarima to ukazuje na njegovu ljubav prema njima. I biće ma sa njima al mar'u ma'a man ahabb čovjek će sa onim koga voli pa onaj kovol inovtare on je jedan od njih ili kao što je došlo u drugom hadisu kojeg bileže imam Ahmed Abu Davud Tirmizi drugi pa de buhori radiallahu anhu de ayyallahu posallallahu alayhi wa sallam rak'a al čovjek je na veri svog prijatelja falyanzur ahadukum man yukhalin pa neka Svako od vas gleda sa kime prijateljuje. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa onaj ko prijateljuje sa sljedvenicima strasti u vjeri, sa novotarima onima koji pozivaju za blodu, on je na njihovoj vjeri, da nas Allah, tabaraka wa ta'ala, sačuva toga. Također bilež imam Bukhari, od Aisha, radijallahu anha, imam Musim od Ebu Hurere, radijallahu anhu, da je Allaho poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao, Al arvahu, junudun mujennadeh, duše su, regrutovana vojska, fa ma ta'arafa minha, i'telef, wa ma minha, i'telef. Pa one koje se prepoznaju, zbliže se, A one koje se ne poznaju raziđu se. One koje se međusobno prepoznaju, one se zbliže. A one koje se ne prepoznaju, udalje se jedne od drugih. Pa tako onaj koji se zbližava sa sljedbenicima strasti, sa novotarima, bojat se da se njegova duša prepoznala sa njihovim dušama. Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Bileže Buhari muslim od Ebu Muse al-Eš'ari radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alihi wa sallam rekao metalu il-đelisi s-salihi wal-đelisi kao hamin miski i nafikil kir primjer dobrog prijatelja dobrog druga dobrog sagovornika onog sa kim sjediš i sjeliš je kao primjer onoga koji prodaje misk ili onoga koji nosi sa sobom miris misk i onoga koji puše u kovački mj primjer dobrog društva na kojem sjediš i lošeg društva je kao primjer onoga koji uzase nosi miris misk i onoga koji puše u kovački mj فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونعي كي نسي مريس لاسنيك مسك إلي جاتيغا وقلونتي إلي جشت od njega kupiti misk ili ćeš od njega osjetiti lijep miris. Onafiqul kir, imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajid rihan khabitha. Onayku puşe u kovački mie ili će ti spaliti odjeću ili ćeš od njega osjetiti ružan miris. Pa je takav i primjer sledbenika sunneta i sledbenika novatarije. onaj ko sjedi, sjeli sa sledbenikom sunneta, od njega ćeš čuti nešto korisno ili ćete podučiti nekom sunnetu i tome slično, za razliku od sljedbenika novotarije koji ili će ti spaliti vjeru, okrniti tvoju vjeru, ubaciti neku šubhu i nedoumicu pa da posumnjaš ono što je istina ili ćeš od njega osjetiti ružan miris novotarije da Allah te barakova ta'ala sačuva. Ovi ajti hadithi su dokaz u osnovi da treba izbjegavati izbjegavati Griješnike. Svejedno radilo se o novatarima ili onima koji pozivaju druge vidove griješenja prema Allahu Subhanu wa ta'ala, ali posebno se odnose na novotare zato što je novotarija u opasnija od grijeha koji nisu novotarija, iako je jedno i drugo opasno i štetno povjernika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَو بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ذا شميه اوبلغ لناو كنزي ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها كذا تشييت الله ايهته da se u njih ne vjeruje ili da se sa njima ismijava da im se neko izruguje Fela nemojte sjediti sa takvima sve dok ne pređu u neki drugi govor sve ne ostave taj govor kojim negiraju Allahove ajete i smijavaju se sa njima u protivnom إنكم إذن مثلهم عندما أستعيبه كأني عندما أستعيبه كأني كاجه بوزنة إمام إمام مفسر ابن جريل الطبري في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة وأظم آية يه يا سندوكز ده زبران ينو سيدتسا سيدبنيتسما Zablude, svake vrste Zablude od novotara I velikih grešnika Ovaj ajet je jasan dokaz Da je zabranjeno sjeliti Sa sjedvenicima zablude Da je zabranjeno sjediti sa sjedvenicima Zablude od novotara I velikih grešnika Kada govore o svojoj zabludi I pozivaju svoju zabludu Kaže u bi nahvi dhalika Kana džema'atu minal ummeti l-madijah Jaqulun I tako je skupina ispravni prijedhodnika ovog ummeta govorila da je zabranjeno sjediti sa sljedvenicima zablude od novotara i velikih grešnika. Sa novatarima i sa velikim grešnicima koji pozivaju zabludu, kada pozivaju svoju zabludu, zabranjeno je sjediti sa njima. Ovo je spomenuo Imam Ibnu Đerira Paberij u svom poznatom tefsiru, u komentaru ili tumačenju ovog ajeta. I zato kaže Imam Al-Balawi koji preselio 516. hidžetske godine u svom poznatom djelu Sharh usunnah, وقد مضت الصحابه والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا متفقين على معادات أهل البدعة ومهاجرتهم. Ashhabu tabi'ini oni koji nislede od učenjaka sunneta bili su jednoglasni, ujedinjeni, složni da je propisano iskazivati neprijateljstvo prema sledbenicima novotarija i udaljiti se od njih إغنوري ساتيه بويكوتواتي كاجة ابن قدام المقدسي كوشتا تسبمني ابن مفلح الحنبلي وصوم ديالو الأداب الشرعية وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدعي والنظر في كتبهم إس правني بريد هدنيتي السلف الصالح زبرانيه لسو سيدينيسا سيدينيتي مع نواتارياسا نواتاريما i gledanje u njihove knjige, čitanje njihovih knjiga, i slušanje njihovog govora. Ispravni predhodnici zabranjivali su sjedenje, sjedenje sa novatarima i gledanje u njihove knjige, čitanje njihovih knjiga i slušanje njihovog govora. Kaže poznati imam Hafidh Haditha Sufjan Al tavuri Allah mu se smilooval, kao što bileeži imam bnu vodlahh u soom dijejelu Al-bida. Kaže menžale se sahibe bidhatitin, lem jeslem min ihda celeth. Onaj koko sjedi sa novataroms on nim koji radi novatarju ili ne nee, čee se spasiti jedne od tri stvari, jednod od ove tri stvari ga zadesiti imma an yakuna fitnatan lighayrihi ili chatima sjedenjem sa novatarom biti iskušenje nekom drugom fitna smutnja za nekog drugog wa imma an yaqa fi qalbi shay'un fayazilla bihi fayudkhiluhu Allahun nar ili će zbog tog sjedenja sa novatarom u njegovo srce uči nešto od novatarija i tako posustati skrenuti okliznuti se na pravom putu pa ga Allah zbog toga uvesti u u vatru wa ima an yaqul wallahi ma ubali ma takallamu fani wathiqun bi nafsi ili charati talidbenik sunnatu koji sjedi sa novotarom tako mi allaha ja se ne obazirajem na ono što oni govore nemarin za onim što oni govore ja sam siguran u sebe siguran sam u sebe ne sumnjam svoj iman siguran sam da sam tvrstna sunnetu a pa kaže sufjane thauri a ona Onaj bude siguran kod uzvišenog Allaha za svoju vjeru, onoliko koliko je treptaj oka, uzvišeni Allah će mu uzeti tu vjeru. Onaj ko je siguran za sebe, ko se ne boji za sebe skretanja sa pravog puta. Koliko je treptaj oka, ako bude siguran i koliko je treptaj oka osjetiš, misliš da si siguran ti, da za tebe nema straha i opasnosti od skretanja sa pravog puta. A ako budeš siguran koliko je treptaj oka, uzvišeni Allah će ti uzeti tu blagodat. Dakle, onaj ko sjedi sa sljedbenicima strasti, zadesit će ga jedna od ove tri stvari, ili će biti fitna nekom drugom iskušenje, ili će njegovo srce uči nešto od novotarija pa će skrenuti sa pravog puta ili će pomisliti da je on siguran, da za njega nema straha i opasnosti, pa će zbog toga izgubiti taj nur svjetlo sunneta kojim ga je počastio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibnu Bappah al-Ukberi poznati imam sunneta koji je preselio 300 77. hijdžetske godine, u svom dijelu Al-Ibanetul Kubra, koji je jedno od kapitalnih dijela Ahlu sunnata ul-đama'ata, u kojem je pojašnjena akida prvih i odabranih generacija i menhađ Ahli sunnata ul-đama'ata, spomenuje mnogo predaja od selefa ispravnih prethodnika lancima prenosilaca u kojima je posticaj na udaljavanje od sedbenika strasti i napuštanje sjedinjanja sa njima od predaja koje je spomenuo imam Ibn Battah lancima prenosilaca je predaja od Abu Qilabe rahimehullah koji kaže la tujalisu ashabal Nemojte sjediti sa sledbenicima strasti, fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim. Ya ria za vas nisam siguran, jer se bojim za vas da vas ne uvedu u svoju zabludu, da vas zasobom ne povedu u svoju zabludu, a u yelbisu aleikom ba'dama ta'rifun. Ili dam da pomute da vas zbune po pitanju nečega što već poznajete, da vam ubace sumnje po pitanju onoga što već poznajete i što vjerujete. Također spominje od Hasana el- سري اداي ريكاو لا تجالسوا اهل الاهواء فان مجالستهم ممرضه للقلوب نامو اي سييديتي ساسليد فينيسي ماستراستي ميسلي سانا اونيكوي بوزيفايو بو نوفاتاريه فان للقلوب زايستيا سييديني سانيما بوليز I prednosio da Amr ibn Kais al-Mula'iya da je rekao: "Kao je govorilo se prije nas: Ne sjedi sa vlasnikom zira, pa će zira skrenuti onim ko je skrenuo sa pravog puta da ne bi tvoje srce skrenulo. Također spomini događaj da su dva čovjeka od Novotara ušli kod Muhammeda ibn Sirina, poznatog tabi'ina, i rekli mu, ja, Aba Bakr, nuhadithuke bi hadithin. Kaže, o, Abu Bakr, to je njegova kunja, nadimak, da ti spomenemo jedan hadith. Žele da mu spomenu jedan hadith. Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa im, ibn Sirin reče, la, ne, pa ova dva novotara mu mrekoše, fa nekravu alike ajata min kitabin lah. Pa de dopusti da ti pročimo jedan ajat iz Allahove knjige, Kur'ana. Pa im kaže ibn Sirin, la, ne, la tequ mani anni ili ako men ili će tebe ustati otići od mene ili ću ja otići od vas Vidimo kako su postupali prema onima koji slijede strasti uvjeri. Kao što prenosi od Selama ibn Abi Mutiae da je neki čovjek od Novotara rekao Ayubu Ashtiani to kojer poznatom tabeinu, "As'aluka an kalimah", želim da te upitam jednoj riječi. Na mu je Ayub Ashtiani pokazao prstom, rekavši, "Wala nis kalimah", ne dopuštam da me pitaš ni o riječi, ni o pola riječi, pokazavši prstom da se udalji od njega. Isto prenosi i od Jahija ibn Abi Kathira da je إذا لقيت صاحب بضعة في طريق فخذ في طريق آخر كذا سريتنيش سليد منيكا نواتريه نبوتو Skrijeni i usmjeri se drugim putem Pređi na drugi put Nemoj ići istim putem kojim ide on I prenosi od Fudaila ibn Iyad Allah mu se da je govorio Al arvahu junudun muđannedah Fema ta'araf minha i'telef Wema ta'araf minha i'telef Duše su regrutovana vojska Pa one koje se prepoznaju zbližje se, a pa one koje se ne poznaju Razijiju se, dakle spomenuo je Hadith kojeg smo prethodno citirali Zatim kaže Fudail ibn Iyad ولا يمكن ان يكون صاحب سنه يمال صاحب بدعه الا من النفاق نبرحتливо e nemogucze da sledmenik sunneta naginie ka sledbeniku novatorie osim zbog licemierstwa u njegovom srcu osim zbog licemierstwa pri njemu na što autor ovog djela imam ibn baba daje svoj komentar rekavši sadaqa al-fudayl rahimahullah istino e rekao fudayl mjerima. Mi smo svjedoci toga u praksi. Kaže Imam Ibn Battah. Allah mu se smilovao. Pa šta onda reći za naše vrijeme. Također spominje ili prenosi Ibn Battah lancima prenosilaca od mukatila Ibn Muhammeda da mu je Abdurrahman Ibn Mahdi rekao. Ja Ebal Hasan o Ebal Hasan. La tujalis haulai ashab al-bida. Nemoj sjeliti, nemoj sjediti sa ovim novotarima. Inda haulai juftune fima ta'đazu anhu l-melaike. Ovi daju fetvu po pitanjima koje ni ne bi znali dati odgovor. To jest, novotari. Dakle, govore i daju fetve o stvarima i o pitanjima na koje ni meleci ne bi se usudili da govori o tome. Oni o tome govore i daju o tome fetve. I prenosi da je bilo rečeno imamu Ebu Amru al-Auza'iju, Allah mu se smilovao, da neki čovjek govori da li je njegov govor tačan ili ne. Kažu imamu al-Auza'iju, neki čovjek tvrdi i govori Ana su ahle sunne, su ahle Ja sjedim sa sljedbenicima sunneta i sjedim sa sa sledbenicima novatari nemam ništa protiv toga da sjedim i sa sledbenicima sunneta i sa sledbenicima novatari sjedim i sa jedanima i sa da pomiješa istinu i zabludu ili da izjednači istinu i zabludu i prenosi da je muslim ibn Jesar govorio la tumakkin sahiba bid'ati min samrik namo idopustit ne dozvoli novotaru da ga sluša tvoj sluh da isto od njegovog govora ulazi u tvoj sluh kayasub fiha ma la taqdiru an tukhrijahu min qalbik badati pa nasbe u tvoje sluh tvoje uši ono što nećeš biti u stanju da izbaciš iz svog srca. Ne dozvoli sledbeniku novotarije, da u tvoje uši, u tvoj sluh sipa ono što želi, jer možda će ti ubaciti u srce ono što nećeš biti u stanju poslije da postraniš od svog srca. Također prenosi od Ismaila At-Tusija koji kaže, rekao mi je Abdullah ibnul Mubarak, je kunu međlisuke ma'al mesakin, wa ija kan tađlisa ma sahibi bid'atin, neka Oni sa kojima sjediš i sjeliš budu miskini, a dobro se pripazi toga da sjediš sa sledbenikom novotarije. I prenosi od Mufaddala ibn Muhalhela es-Sa'dija da reka: "Ako kan sahabo al-bid'ati, ida jelasta ilej yuhaddithuka bibid'atihi, haddartahu wa fararta minhu." Da da novotar, kada sjedneš kod njega, odma počne da ti govori i poziva tu u svoj novotarij, ti bi se njega pričuvao i pobjegao bi od njega. Ali on ti na početku spomeni hadise, on ti na početku spominje hadise, Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, spominje ti hadise i sunneta ali onda malo pomalo uvučete u svoju novotariju i možda kada te uvuče u svoju novotariju ostane u tvome srcu i nikada više ne mogne izaći iz tvog srca i prenosi da je imam Ahmed ibn Hanbal govorio ahlu al bid'i la yanbaghi li ahadin an yujalisa hum bi trebao da sjedi sa njima niti da se sa njima miješa niti da kod njih traži utjehu ili da se sa njima opušta I mnoge druge izreke koje je spomenuo Imam Ibnu Batta u ovom dijelu, spomenuo je više od 150 učenjaka iz prvih generacija imama, iz odebranih prvih generacija ovog umeta, koji su isto tako govorili. zabranjivali su da se sjedi sa sljedbenicima strasti i upozoravali su na opasnost zbližavanja sanjima. Kao što je mnoge od tih predaja spomenuo i drugi poznati imam Ebul Kasim Al-Lalekai u svom dijelu šerhu suli itikadahli sunna gimana i 80 predaja sličnog značenja pošto je ova tematika opširna i zahtjeva Podrobnije pojašnjenje i tumačenje nastavit ćemo Inša Allah govor o ovom pitanju na sljedećem predavanju kao što ćemo i pojasniti da li se ovo pravilo izbjegavanja Novotara ili napuštanje sjedenja sa njima može primijeniti na sve situacije i na sva stanja, da li ima izuzetaka tome, da li se sve ovo što smo čuli i što ćemo također spomenuti može uzeti bukvalno i slijepo primijeniti u svakoj situaciji, u svakom stanju, na svakom mjestu i po pitanju svakog pojedinjenja sa ili ipak postoje određena pravila i propisi koji se moraju uzeti u obzir prije primjene ovog propisa. To će inshallahutaala sve pojasniti u narednim predavanjima. Moleć uzvišenog Allaha subhanahu da ovo što smo čuli bude dokaz nas, a ne protiv nas i moleć ga tebaraka ta taala da nas od slijedbenika sunneta, a sačuva nas novatarija i puteva koji vode u zabludu, Allah najbolje zna i neka je salavat i selam na naših poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.